și în cer și pe pământ. ta sfânt. Preotul Valeru va aduce cu multă bucurie iubiți ascultător programul Le 201 din parte emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul cuvântului lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața capitolului 16 de la Evanghelia după Luca, din care vom avea pentru început versetul 16. În curând vom citi acest verset, urma de explicațiile pe care îl însoțesc mai înainte însă de a mai parcurge un episod din visul acela al unui credincios de nume, căruia Dumnezeu a făcut harul să vadă ce s-ar întâmpla cu el dacă își continuă viața aceasta împărțită și între lume și între Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune limpede și clar, nu puteți sluji la doi stăpâni. Omul acesta n-a vrut să înțeleagă așa ceva, Dumnezeu a făcut un har special și anume, i-a trimis un vis prin care a trăit ca și a Evea, Cripele rămânerii pe pământ din pricina acestei vieți împărțite. L-am lăsat în episodul anterior, făcându-și serioase reproșuri pentru acest fel de viață și apoi el ne povestește în continuare ce a urmat. La o mică depărtare de aceasta văzui pe un mare vorbitor al orașului nostru pe care lumea l-asculta cu multă plăcere când vorbea. Era de religie catolică, om cu multă carte și cu multă vază. Întotdeauna se ocupa foarte mult de... Face de bine și lucruri morale. Și acum era înconjurat de o mulțime de persoane. Dar ce mare deosebire! Cuvântul său nu mai avea puterea de altă dată. Vorbirea de acum era simplă și foarte scurtă. Dragii mei, zise el, noi ne-am socotit întotdeauna foarte deștepți în a judeca lucrurile. Și în adevăr că am fost așa, însă numai în ceea ce privește lucrurile vieții acestei lumi.” Dacă este vorba despre viața creștină, cu adevărat pot zice că am fost foarte neștiutori și nepăsători. Susținem sus și tare că Biblia este singurul dreptar al vieții creștine, dar, pe de altă parte, prin viața noastră dovedeam că nici nu ne închisim de Biblie. Vroiam să împăcăm cuvântul lui Dumnezeu cu înțelepciunea omenească și, astfel, din pricina lumii și a judecății ei, dădeam la o parte însemnătatea jertfei Domnului Isus Hristos. Și acum, iată, că toate faptele noastre bune, toată truda noastră sunt încercate de un foc neajuns de mână omenească. Și acum vedem cum toate sunt arse în fața noastră fără a rămâne ceva din ele. Atunci spuneam că profeții care vorbesc de venirea Domnului Isus pentru a lua pe ai Lui, adică adunarea sa, înainte de a veni cazul cel mare, care acum se apropie, că nu sunt decât niște imagini și pilde și nici de cum lucruri adevărate care se vor împlini tocmai. Ne întrebam noi atunci că pentru ce a vorbit Iisus așa și ne ziceam că numai pentru a înrăuri mai multe suflete. Din toate acestea noi nu luam decât o învățătură, zicând că toate acestea sunt spuse cu privire la moartea care va veni pe neașteptate asupra fiecăruia dintre noi. Așa priveam pe Iisus care este prințul vieții, deși niciodată nu s-ar putea face una cu moartea. Și acum, iată, adevărul este acesta pe care îl simțim cu durere astăzi. Adevăr pe care inimile noastre necredincioase nu vroiau să-l primească. Adevăr așa de lămurit și clar, care l-a spus mai înainte Domnului și Apostolii Săi. Tocmai de aceea inimile noastre nu-l credeau, pentru că s-a spus că va fi o minune cum n-a fost niciodată pe pământ. Dar deși credeam Biblia în acest fel, măcar dacă am fi fost pregătiți cu adevărat pentru moarte. Dar trebuie să recunoaștem că niciunul dintre noi n-ar fi voie să se despartă de această lume și plăcerile ei, cu atât mai mult să se lepe de sine și să trăiască pentru Dumnezeu și în inima lui, împărăția lui Dumnezeu, să fie un lucru dorit cu mult drag. Noi căutam să lămurim cuvântul lui Dumnezeu ca să se potrivească cu interesul și afacerile noastre. Ceea ce credeam, credeam cu mintea, însă prin viața noastră arătam că nu se poate trăi în viața de toate zilele. Tot așa cea mai mare parte a evreilor din timpul Domnului Isus, n-au vrut să ia în seamă diferitele profeții scrise lămurit în Vechiul Testament în ce privește împrejurările, timpul și felul minunat în care s-a născut și a viețuit și a murit Domnul Isus. La fel ca evreii de atunci am făcut și noi. N-am vrut să luăm seama la profețiile care ne vesteau venirea Domnului Isus. Nu voiam să le credem așa cum erau scrise și acum, văzându-le împlinite, suntem vrednici de plâns. Noi am vrut să cumpărim cu mintea noastră cuvintele Domnului Sus, care zice, Iată, El vine curând ferice de cei ce păzesc cuvintele prorociei din cartea aceasta. Nu voiam să pricepem, ci voiam să vedem, cu toate că nu eram orbi și surzi, noi voiam să vedem că timpul de veacuri înaintea Lui Dumnezeu este ca și o clipită din ochi. Și astfel, iată, venirea neașteptată ne a Domnului ne-a găsit ocupați cu multe lucruri de nimic și numai cu așteptarea venirii Lui nu ne ocupam. Nu eram noi aceia care am îndrăznit să spunem că apostolul Pavel și creștinii de la început se înșelau crezând că se va petrece venirea apropiată a Domnului Iisus și că fac rău că așteaptă această venire cu atâta dragoste și nerăbdare? Noi n-am vrut să înțelegem semnătatea așa de măreață și frumoasă a dorinței Domnului Sus, care voia ca adunarea mireasă să se socotească pe acest pământ ca o logodnică nerăbdătoare așteptând să sosească mirele. Învățătorii noștri este adevărat că ne spuneau că a doua venire a Domnului Iisus în nor este numai o închipuire, o mare greșeală, dar care ne doare pe noi astăzi. Și înțelegând astfel cuvântul lui Dumnezeu, aveam pretenție că este cea mai frumoasă tălmăcire decât să înțelegem așa cum este scris. Dar azi, azi ce grozavă este trezirea noastră, durerea va fi de acum partea noastră și plânsul. Da, iubiți ascultători, mulți vor fi care vor vorbi în felul acesta, dintre acei care trăiesc acum și cu lumea și cu Dumnezeu. În episodul următor, omul acesta ne va conduce prin biserici care erau deschise cu toate în seara aceea și ca niciodată multă lume venise la biserică. Ce trist însă, din ele lipseau unii, dintr-unele mai mulți, dintr-altele mai puțini, din cei care erau treji și așteptau pe Domnul Isus. Te rugăm, Doamne, Tată, ceresc ca și pe parcursul minutelor care urmează, ascultând la mesajul cuvântului tău, să lăsăm inimile să ni se trezească la marele adevăr: că venirea Domnului Isus pe care ne-ai făgăduit-o acum aproape 2000 de ani în urmă este mai aproape decât oricând. Bine cuvintează, ne-te rugăm ascultarea în așa fel încât inimile noastre să fie trezite la această mare realitate, să te aștepte cu dor și drag, și astfel să grăbească venirea ta. Pentru a ne lua cu tine în slavă, unde se petrecem pentru toată veșnicia. Amin. să ne ajute ca toți să așteptăm acea zi minunată când nu vom fi ridicați să fim pentru totdeauna în slavă cu El. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 16 din Luca de la capitolul 16 pe care îl citesc urma de explicațiile care îl însoțesc. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Și fiecare ca să intre de ea, dă Acestea sunt cuvintele Domnului Isus. Observăm că ceea ce ține până la o vreme nu face parte din ființa adevărului, ci este doar un mijloc pe care adevărul îl folosește în lucrarea lui. Nu de mijlocul care duce la scop trebuie să ne legăm inima, ci de scopul în sine. Legea și proorocii, spune Domnul Isus, au ținut până la Ioan. Nu din întâmplare apare aici numele Ioan. În tălmăcire acest nume înseamnă darul harului lui Dumnezeu, sau mai pe scurt Harul Lui Dumnezeu. Legea a ținut până a răsărit soarele harului, Domnul Isus Hristos, după aceea a apus pentru totdeauna. Și legea și proorocii au fost căi sau mijloace, care au dus până la har. După ce s-a ajuns la țintă, nu mai este nevoie de aceste căi. Cine mai rămâne în tren după ce a ajuns la destinație? Legea era o lumină pentru vremea ei, vremea vechiului legământ. Când însă a trecut vremea, fiindcă a răsărit soarele noului legământ, nu-și mai avea rostul. Credincioșii noului legământ, întrucât fac parte din soarele neprihănirii, au lumina în ei înșiși. Domnul Iisus spune la Matei 5,14 Voi sunteți lumina lumii. Credincioșii noului legământ nu mai păzesc lumina legii pentru că nu mai au nevoie de așa ceva. Cine mai umblă cu lumânarea în fața soarelui la amiază? Cu toată dreptatea spunea Sfântul Simeon, noul teolog. Eu însumi sunt legiuitor mai curând decât păzitor al legii. Legea Vechiului Testament se mai numea și legea lui Moise. Moise a ținut locul lui Dumnezeu pe pământ. Ca să ții locul lui Dumnezeu, e lucru mare. Când vine însă Dumnezeu, te dai la o parte ca să stea El pe tron. Domnul Isus a venit din cer, aducând cu sine legea lui și a început să domnească în mijlocul vrăjmașilor săi. Legea lui Moise omora. Ea nu putea să ierte. Legea lui Hristos însă iartă și dă viață. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos, ne spune Sfântul Apostol Pavel la Galaten 6,2. Nu poți să-L ai pe Domnul Isus fără legea Lui, fără felul Lui de a fi. Hristos, fără legea Lui, nu există. El a purtat păcatele noastre și noi să ne purtăm sarcinile unii altora. Legea și prorocii, spune deci Domnul Isus, au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea, de nevală. De la Ivirea Soarelui Harului, adică Domnul Isus, se propovăduiește Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Și cine primește această vestire, intră în împărăția lui Dumnezeu. Dar ce este împărăția lui Dumnezeu? Locul unde stăpânește Dumnezeu. Acesta este răspunsul simplu. Până la venirea Domnului Sus, omul se afla sub stăpânirea păcatului, a morții și a legii. De la venirea lui încoace, omul, prin credință și pocăință, adică prin primirea amântuitorului, prin credință și pocăință intră sub stăpânirea împărăției lui Dumnezeu. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu se face dând nevală. Când se dă nevală, nu se mai ține seama de reguli stabilite dinainte, ci totul se calcă în picioare. E revoluție. Firea veche a omului vine cu regulile ei, lumea cu ale ei, familia cu ale ei, gruparea religioasă cu ale ei. Cine vrea să intre însă sub stăpânirea Domnului Isus, nu mai ține seama de nimic, ci se predă total în mâna Lui. Cine umblă cu mănuși, cu frumosul, ca să înduplețe firea veche sau lumea și apoi să se hotărească pentru părăția Lui Dumnezeu, nu va intra niciodată în ea. Fericitul Augustin zice așa. Cei simpli și neînvățați sunt cei care iau împărăția cu năvală, în timp ce noi... Cu toată învățătura noastră nu suntem în starea neridicată deasupra cărni și sângerui. Dragul meu, dacă auzi Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, crede-o, primește-o și predă-te Domnului Isus, căci El singur te mai poate scăpa din starea grea în care te afli. Dacă nu dai năvală ca să te învingi pe tine, familia și împrejurările, nu vei putea intra niciodată în slăvită Împărăție a lui Dumnezeu. Gândește-te serios! Pentru ce să regreți mai târziu vreodată? În continuare, în versetul 17, Domnul Isus spune următoarele. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Legea a fost un îndrumător spre Cristos, așa după cum Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne arată în epistola lui Pavel scrisă către galateni, la capitolul 3, versetul 24. Și tot ce a spus legea despre Hristos s-a împlinit în tocmai. Acum Hristos a venit, a plătit prețul răscumpărării noastre, s-a suit la cer și mijlocește pentru noi și va veni iarăși ca să ne ia la sine. Ce mai avem noi cu legea? Timpul ei a trecut și a încheiat misiunea. Astăzi trăim în realitățile pe care le-a arătat ea în simboluri, în umbre, și ne bucurăm de Dumnezeu, care ne-a dat și umbrele și realitățile lor. Legea este adevărul, scriem psalmul 119 cu versetul 141, în înțelesul că tot ce a spus ea s-a împlinit. Este mai lesne să treacă cerul și pământul, decât să cadă o singură frântură de slovă din lege, spune Domnul Isus. În Domnul Isus s-au împlinit toate cele spuse în lege. El singur a putut să o împlinească pentru că, așa cum s-a zis, toate cele ale legii îndreptau spre El. Cine se contopește cu Hristos prin credință și pocăință nu mai are nevoie de lege pentru că a intrat în marea realitate a legii. Cine nu s-a contopit cu Hristos, aceluia poate legea îi mai este de vreun folos. Totuși, timpul legii a trecut și folosul pe care l-ar mai avea urmând legea este de a-l duce în final tot la Hristos. Apostolul Pavel, care spune că el era nepehenit în, în ce privește legea, ne spune în continuare într-o altă epistolă că toate aceste lucruri le-a socotit ca un gunoi, deci, inclusiv neprihănirea care a căpătat-o el prin lege, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu care a trimis pe fiul său marea realitate, ca să ne izbăvească și de robia legii, și de robia fără de legii, făcându-ne copiii săi și moștenitori ai împărăției sale, amin. În versetul 18, Domnul Isus. Vorbește în continuare despre următoarele lucruri. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei prea curvește. Orice legătură făcută de cel credincios cu cineva, căsătorie, prietenie, frăție, prin domnul Iisus, nu mai poate călca, nu mai poate rupe fără a păcătui grav. Legăturile încheiate prin Domnul Isus Hristos sunt veșnice, pentru că toate lucrările săvârșite de El sunt veșnice sau cu urmări veșnice. Legăturile rupte și renodate rămân totdeauna ca un semn, cum zice un proverb indian. Nu, re... nu rupe firul unei prietenii, căci dacă îl vei lega, din nou o să aibă un nod. Căsătoria este un legământ sfânt și veșnic, încheiat între cei doi soți înaintea lui Dumnezeu. Cine rupe acest legământ se face vinovat față de Dumnezeu și de legile statornicite de el. Binecuvântare de la Dumnezeu și fericirea adevărată găsești numai acolo unde nu sunt călcate legile statornicite de Dumnezeu. Armonia dintre soț și soție, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, este climatul și izvorul tuturor bucuriilor în cămin. Oricine își lasă nevasta. Adevărata nevastă este trupul bărbatului. Cum poate un om să-și lase trupul și să-și ia altul? Să nu lăsăm nimic din ce ne-a dat Dumnezeu, căci tot ce ne-a dat El este atât de prețios și de necesar ca și viața. Darurile Lui sunt viață și fericire, și ele sunt primite cu adevărat numai de mâna credinței. În versetul următor, versetul 19 din Luca de la capitolul 16, Domnul Isus ne prezintă începutul pildei Lazar și bogatul. Citim așadar versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfire și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Față de toate pildele rostite de Domnul Isus, pilda bogatului nemilostiv este cu totul aparte, arătând însă același adevăr al lui Dumnezeu despre folosirea valorilor date omului și pentru care trebuie să dea socoteală. Unii înclină să creadă că aceasta nu este pildă, ci ar fi fost realitate, pentru că la începutul ei nu se află introducerea obișnuită ca la alte pilde, de exemplu, Isus a spus pilda aceasta. Sfântul Evanghelist Luca, spre deosebire de ceilalți evangeliști, Matei și Marcu, folosește mai rar introducerea amintită și începe pilda direct. Spre exemplu, pilda Samariteanului Milostiv de la capitolul 10 cu 30, pilda Fiului Risipitor de la 15 cu 11, pilda Ispravnicului Necredincios de la 16 cu 1, pilda celor poftiți la cină de la 14 cu 16. Trebuie să știm bine adevărul acesta că Domnul Isus nu vorbea fără pilde și asemănări. Citim că Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Și Sfântuia în gură de aur numește drept pildă versetul de mai sus și pe cele care urmează. Dar să revenim la pilda bogatului nemilostiv. Multe avem de învățat aici. Să citim cu credință, cu atenție și cu duh de ascultare, căci astfel vom avea un adevărat folos duhovnicesc. Așadar, pilda începe cu, era un om bogat. Să nu creadă cei săraci în cele pământești, că pilda aceasta nu-i privește pe ei, ci numai pe cei bogați. Căci a fi sărac nu este o virtute, după cum a fi bogat nu înseamnă păcat sau viciu. Poți fi sărac în cele pământești, dar foarte bogat în dorința de a fi bogat. Poți fi bogat în păreri bune despre tine, poți fi bogat în valori spirituale moștenite de la părinți și de la neamul sau religia în care te-ai născut. Da, bogat este cel care nu s-a lepădat de sine și de vechea moștenire, de tot ce are, după cum ne spune Luca 14,33, ca să devine sărac pentru Dumnezeu. Numai cine-și aruncă valorile în prundul pâraielor, adică în locul de unde nu le mai poate lua înapoi, cine nu mai are păreri bune despre sine, ci face ca apostolul Pavel care le-a socotit pe toate gunoi, cine s-a golit pe sine de vechiul conținut, acela poate să fie umplut de Dumnezeu cu un conținut nou. Era deci un om bogat? care se îmbrăca în porfire și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Porfira sau purpura era o culoare roșie închisă aplicată pe stofe de lână, care era mult prețuită. Visonul sau bisus în grecește era o stofă străvezie de culoare albă, de asemenea foarte prețuită și scumpă. Amândouă stofele erau atât de nobile încât numai împărații și marii preoți le puteau purta. În traducerea nouă a fost tradus cu in subțire. Îmbrăcămintea bogatului arăta mândria și risipa din viața lui. Acestea sunt păcate așa de mari că nu se pot spune în cuvinte. Bogatul era un egoist, iar egoiștii n-au nume. Egoistul este cel mai păcătos dintre păcătoși, tot ce are el. Bunuri materiale și bunuri spirituale le ține numai pentru sine. Zice cuvântul aici că în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Nici chiar în pildă, Domnul Isus nu punea nume păcătoșilor, ci numai păcatul era apintit. Și noi avem ceva de învățat de aici, să nu amintim numele vreunui păcătos în public niciodată, ca să nu îl împiedicăm spre pocăință. Domnul Isus spune fariseilor pilda bogatului nemilostiv în legătură cu pilda espravnicului necredincios, unde este vorba despre bogățiile nedrepte, de văzut versetul 9. Omul bogat din pildă considera bogățiile ca fiind numai ale lui. El nu se uita în jur la nevoiașii care n-aveau o bucată de pâine ca să-și potolească foamea. Aici era păcatul lui cel mare. Când nu-ți bine valorile pe care le ai, atât cele materiale cât și cele spirituale, vei fi chemat să dai socoteala în fața dreptei judecăți pe care Dumnezeu o va face negreșit. Multe interpretări au fost date acestei pilde în scurgerea vremii. Domnul Isus, însă vrea să ne învețe un adevăr practic, nu numai o teorie simplă. Dezlegarea pildei acesteia se află în versetul 29, care scrie Au pe moise și pe prooroci să asculte de ei. Prin pilda bogatului nemilostiv, Dumnezeu a vrut să întărească adevărul cu privire la soarta celor care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și soarta celor care nu ascultă de el. Cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, trăindu-l în viața lor, merg pe drumul vieții care sfârșește în împărăția fericirii arătate prin sânul lui Avraam, unde vor fi pururea cu el. Iar cei care nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, deși îl cunosc, ei merg pe calea morții care sfârșește în chin, în chinul de a fi despărțiți pe totdeauna de Dumnezeu. Deci, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este hotărătoare. În versetul 20, continuând pildă Domnul Isus spune... La ușa lui zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. Săracii sunt așezați de Dumnezeu la ușa vieții noastre ca să avem cui să facem binele și astfel să ajungem la asemănarea cu el, făcătorul nostru al tuturor. Ajungi virtuos numai când înfăptuiești virtutea, când biruiești toate piedicile din calea ei, când ai obiectul care te duce la ea. Numai pe stadion se poate alerga. Ca să înveți dărnicia, trebuie să ai săraci lângă tine. Ca să înveți răbdarea, trebuie să vină suferințe și încercări peste viața ta. Ca să înveți practic iubirea vrăjmașilor, Dumnezeu îngăduie să vină asupra ta fel de fel de vrăjmași. Ca să ți se întărească credința, Dumnezeu poruncește să sufle vântul împotrivirilor peste tine. Cine vrea să devină alergător bun, trebuie să alerge zilnic și să se supună la exerciții grele. Cum să înveți alergarea stând în casă? Cum să înveți dărnicia fiind înconjurat numai de bogați? Cum să înveți răbdarea când ai de toate și când toți te laudă? La ușa lui zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. Iubiților, haideți să privim zilnic și cu atenție la ușa vieții noastre și să chemăm înăuntru pe toți care îi vedem acolo, afară de păcat și de Duhul Lumii, să-i primim pe toți în cămara dragostei noastre și să-i așezăm la masa ei. Numai binele făcut cu dragoste este binele cel adevărat. Se poate că bogatul din pilda spusă de Domnul Isus să-i mai fi dat câte ceva lui Lazar, așa, din când în când, dar îl ține afară la ușă. Este o dărnicie fără dragoste. Tot ce se face fără dragoste nu intră în binecuvântările veșnice ale lui Dumnezeu. La ușa lui zăcea deci un sărac numit Lazar plin de bube. Și în înțeles duhovnicesc cineva stă la ușa ta. Uită-te cu băgare de seamă și ai să vezi. Numele Lazar în tălmăcire înseamnă ajutorul lui Dumnezeu sau, cu alte cuvinte, harul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu că și de data aceasta ne-a deschis ochii și ne-a făcut cunoscut un lucru de mare importanță. Toți cei care sunt la ușa vieții noastre, așteptând fie bunuri materiale, fie bunuri duhovnicești, sunt puși de Dumnezeu acolo ajutorul lui Dumnezeu pentru noi. Să ne îndreptăm de grabă către ei, că prin ei. Dumnezeu vrea să ne facă o mare cinste, căci primindu-i pe aceștia, primim ajutorul lui Dumnezeu în viețile noastre. Cu aceste cuvinte anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului le 201 Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți. Amin.